בעזרת השם, נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ט, מיוסד על תורה ק"ח בליקוטי מוהר"ן. אודה אדוני מאוד בפי ובטוח רבי מהללנו כי יעמוד לימי נביון להושיע משופטי נפשו. ריבונו של עולם, חנון המרבה לסלוח הרוצה בתשובה. למדני איך להודות לך אתה ואיך לשמח נפשי אתה. באופן שאזכה על ידי השמחה להתוודות לפניך ולפרט את כל חטאי לפניך, שעשיתי מעודי עד היום הזה. באופן שאזכה לשוב אליך באמת. ריבונו של עולם, אב הרחמים, אתה יודע כי חדווה תקועה בלבי מסתרא חדה, ועציב הוא מסתרא וגודל השמחה והחדווה שיש לי לשמוח על חלקי, ובלי שיעור וערך ומספר. אשר זיכיתני ברחמיך רבים להיות מזרע ישראל, עם הנבחר מכל העמים, ומרוממים מכל הלשונות, אשר אתה מחבב אותנו בכל לשונות של חיבה. ואתה אוהב עמך ישראל אהבה רבה ואהבת עולם, לעולמי עד ולנצח נצחים. ומאהבתך ומחמלתך את עמך ישראל הרבית לנו תורה ומצוות, אשר אין קץ להשמחה שיש לנו לשמוח ולהסיס ולגיל מאוד בכל מצווה ומצווה, המשיבים את הנפש ומסמכין את הלב. כמו שכתוב פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב. אבל מריבוי עוונותי ופשעי העצומים נופלים עלי בכל התעצבות ודאגות ומראה שחורה. כי עווני אגיד, אדאג מחטאתי. ואתה יודע כי זאת העצבות והמראה שחורה המזיק מאוד לעבודתך. כי מחמת העצבות נטמטם ליבי ונתבלבל דעתי עד שאין יכול להתעורר לשוב אליך באמת.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 ובזה ראוי לשמוח ולסוס הרבה כל אחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים והגרוע שבגרועים. אמר דעלמא כלה, אדון הנפלאות, אבי אב הרחמן, אשר עוז וחדבה במקומך, אהיה בעזרי וראשייני שאזכה לאסוף ולקבץ כל חלקי השמחה מכל המצוות והנקודות הטובות שזכיתי ברחמך מאודי עד היום הזה. והתקבצו אליי כל חלקי השמחות האלו יחד. ויתגברו בכל עוז על העצבות והמרה השחורה של עוונותי הרבים, עד שאזכה על ידי זה לשמוח בכל עוז תמיד, ואזכה להתגבר ולהתחזק בשמחה וחדווה תמיד בכל מיני דרכים ועצות אשר לימדתנו על ידי צדיקיך הקדושים. ותעזרני להתגבר בשמחה גדולה כל כך עד שאזכה לרקוד מחמת שמחה. ותזכני לשמחה של מצווה תמיד, אין לשמוח בשמחת חתונה של מצווה, לשמח חתן וקלה הכשרים, אין לשמוח בשאר שמחות של מצווה. ותהיה בעזרי ותושייני תמיד להיות שמח בכל את בשמחה של מצווה, בחדווה גדולה ובשמחה רבה כל כך, עד שאזכה לרקוד הרבה מחמת שמחה. ואזכה לשמוח ולרקוד כל כך עד שאזכה ללך ולעבור בכל קומת השמחה והריקודים, שכלולה מרמח איברים ושסה גידים. כי השמחה היא שורש נקודת כל התרי"ג מצוות שבתורה, כמו שכתוב פיקודי ה' ישרים, מסמכי לב. זכני בהחמך הרבים שהתלהב בי השמחה של כל הנקודות טובות האמיתיות שבי, מכל המצוות אשר זיכיתני מאודי בחסדיך הגדולים. עד אשר תאיר השמחה באור גדול ונפלא, עד אשר יתבטלו על ידי זה החושך והמניעה והדאגה והעצבות. של ריבוי החטאים והעוונות והפשעים העצומים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. ואם הם רבים ועצומים מאוד מאוד, עם כל זה, מידה טובה מרובה, ובכוחך הגדול אתה יכול להוסיף אור גדול בהשמחה של המצוות והנקודות טובות שלי, עד אשר יתגברו על החושך והדאגות והעצבות של ריבוי העוונות שלי. עד שיתבטל הרע לגבי הטוב, שיתבטלו עצבות העוונות כנגד שמחת המצוות, ואזכה לשמוח ולרקוד הרבה בשמחה של מצוות תמיד. <laughs> עד שאזכה לשמחה שלמה באמת ולהשלים כל קומת השמחה והריקודים בשלמות באמת. ועל ידי זה תזכני ויחממיך רבים להתוודות לפניך בכל עת, ולפרט את כל חטאיי בפירוש בפה מלא. ואל ימנהני מזה שום מונע ועיכוב, ואל יעבירני השכחה לשכוח איזה חטא מלפרטו לפניך. ואל יבלבר אותי מזה שום בלבול, רק אזכה להתוודות לפניך באמת ולפרט את החטא בפירוש. ועתה מלא רחמים תהיה בעזרי שאזכה על ידי וידוי דברים לבנות ולהשלים את הדיבור בתכלית השלמות. ועל ידי זה יתעורר הקול העליון ויתייחד עם הדיבור בייחוד שלם באופן שיתקנו על ידי זה כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מיום היותי עד היום הזה. ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מי יסום לי פה לדבר עתה, לפרש עתה כל שיחתי לפניך. איך לוקחין כוח אתה לשפוך ליבי כמים נוכח פניך, אדוני? ריבונו של עולם מלא רחמים, מלכי ואלוהי אליך אתפלל. למדני איך לנצח אותך, שתחזרני בתשובה שלמה לפניך באמת. אבי צורי גואלי ופודי הצופה לעטי וחריטי, עוזרני ברחמיך העצומים ובישועתך הגדולה ובדרכי עצותיך הנפלאות, שאזכה להיות בשמחה תמיד. שמח נפש עבדיך, כי אליך אדוני נפשי אשא. חזקני ואמצני להתגבר בכל פעם על העצבות, להגביר השמחה לעצבות, ותחזק אותי בכל מיני שמחות, ותשמח את נפשי בכל דרכי השמחה אשר לימדו אותנו רבותינו הקדושים. באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, ולא אניח את העצבות, להתקרב אליי בשום אופן, ולא יהיה שום כוח לעצבות והמרה שחורה לטמטם את ליבי, חס ושלום, ולא לבלבל את דעתי.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 כי בשם קוצרך הגדול הגיבור והנורא הבטחתי שאתה יכול לעזור לי גם אתה להתגבר בשמחת תמיד. אגי לה ואשמחה בישועתך. אשמחה והאירצה בה חזמרה שמחה עליון. ותמשיך עלינו השמחה ממקור השמחה מהשמחה העתידה והמוכנת לבוא, לבוא עלינו בקרוב על ידי משיח צדקנו. כמו שכתוב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו נערים והגבעות תפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחרו כף. ותמהר ותחיש לגאולנו, ותנחם, ותשמח אותנו, ואת כל עמך ישראל, במהרה בימינו. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערוותה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. אמן ואמן.